Пътят на ученика Основната идея Осма лекция от Томчето разумния живот година трета на младежки окултен клас държана на 2 декември 1923 година Само светлият път на мъдростта води към истината. Тя постоянно не весели. Тайна молитва Прочете се резюме от темите Разлика между философските схващания на Платона и Аристотеля. Прочетоха се няколко от работите върху темата Разлика между страх и съвест. Засния път, тема номер 9 Ползата от богатството и сиромашията. Какъв трябва да бъде? Пътят на ученика Всеки път се очертава, отбелязва се по нещо Ако е физически път той се очертава от местата през които минава Този път може да минава покрай полета, планини реки или други места Ако този път е морален или умствен той се отличава с една ясна положителна мисъл и ясните мисли не са безплодни, а всяка безплодна мисъл, според мен, безпокои човека. Например, под думата «размножаване» съвременните хора разбират едно нещо. А в живата природа тази дума има двояко значение. Ако ударите един съд в земята, то ще се размножи на малки парченца, но това не е размножаване в истинския смисъл на думата. Това е раздобяване. Когато хората вървят по този процес, те се израждат. За пример, бащата е много умен. Синът слиза с един градус по-долу от бащиния си уровен. Неговият син пък слиза с още един градус по-долу от уровена на баща си и така нататък. Срещат се такива поколения в живота, които постепенно се израждат. Вървят нискодяща степен. Той не е размножаване. Това е раздробяване. По същия закон на раздробяване, а не по закона на размножаването, вървят у вас някои мисли в развитието си. Много от вас учениците на окултния клас, след като сте следвали в университета 5 или 10 години, вие чувствате като че ли нищо не знаете. Ако човек от скромност чувства, че неговото знание е нищо пред великото знание в света, това разбирам, то е едно нещо. Но да изгубваш своята памет, да изгубваш своя разсъдък, да изгубваш смисъла на знанието пред великото знание, това е процес на раздробяване, не е процес на съвършенство. Допуснете, че имате точка А, която се движи. Аз употребявам думата допуснете, защото докато не допуснете нещо в ума си, то не може да се докаже. Тази точка А се движи в посока към точка Б. След това тя прави едно малко отклонение наляво към точка С. После върви направо към точка D, след което слиза надолу към точка N и пак върви направо към точка M. Всички тия движения на точка А представляват един изминат път. Линията АБ представлява челото на човек. Линията БЦ представлява едно малко вглъбяване, влизане навътре или едно малко отклонение между два свята. Значи БЦ е неутрална граница между един повиш и един пониш свят. Линията CD представлява линията на човешкия нос. Линията DN представлява слизане на човешкия нос надолу, за да се образува линията NM – човешката брада. Природата изразява движението на тия линии в две противоположни посоки. Когато вие разсъждавате здраво, и се развивате правилно, движението на първата линия не образува пътя АБ, но обратният път БА. Това показва, че щом човек се развива правилно, челото му расте нагоре. Тази линия БА се повдига перпендикулярно нагоре когато пък се развиват вашите интелектуални способности или вашият интелект тогава носът расте. Носът значи не расте нагоре, а надолу. Следователно имате линията C Челото расте нагоре, дясно, а носът и брадата отиват надолу вляво тогава имате отношение едно към две. Добре, ако вашият интелект и вашата воля се съединят и противодействат на божествения принцип във вас, в какво положение ще се намерите? Ще се раздвоите. И наистина, човек по някой път се раздвоява. Тогава какво трябва да правите? За да спаси човека, природата е разрешила този въпрос. Как? Понеже нишето в човешкия свят, интелектът в човека и нишето животинския свят, което изразява брадата в човека, се съединили против божественото, природата ги е разделила като направила устата. Тя разделя носа. От И затова, когато човек стане лош, първото нещо, което трябва да направите, за да го поправите, е да го нахраните. Може да проверите това нещо. Ако имате един неприятел, който ви мрази, гощавайте го, хранете го, той ще ви стане приятел. Значи, остата в природата представлява процес на раздвояване. Процес на разделяне на тия две сили, които действат против божествения принцип. И тъй, когато вашата воля и вашият интелект се съединят, трябва да ги разделите. Тоест да създадете на ума и на волята си такъв обект, който да привлича всичката им енергия. Сега всичките нещастия в света се раждат от известни желания. Например, някой път се заражда желанието да блеснете пред света. То е желание да израстете на високо, да станете обемист, дебел, да пуснете големи корени и така нататък. Той е в на нещата. Той е божествено желание. Но за реализирането му в физическия свят действат противоположни сили. Низши сили. Значи, вие искате да станете едно голямо растение или едно голямо дърво, но идват големи бури. Какво ще стане с вас тогава? Ако нямате нужното смирение, ще ви изкоренят и вие ще бъдете или изкъртини, или щупени. Следователно, малките тревички в закона на развитието си са в по-голяма безопасност, отколкото големите дървета. При това грамадните дървета в природата изразходват излишна енергия, без тя да се оплодотвори. Ние знаем, че едно хилядогодишно дърво, за да израсте на 10, 15, 20 метра широчина в диаметър, е погълнало грамадна енергия в себе си. Питам, ако нямаше в света разумни същества, които биха могли да използват тази грамадна енергия, складирана в тия дървета, какво биха правили те с нея? И този въпрос природата и разрешила разумно. Всички тия големи дървета на миналото, които са разли без смирение, природата ги е събрала и затрупала в дъното на земята като образувала от тях камените въглища, които сегашният човек употребява за горив. Тя е натрупала тия дървета в земята, за да се трансформира от после тяхната енергия в топлина и светлина. С тази топлинна и светлинна енергия, която се получава от тия дървета, се подпомага развитието на човешкия ум, и човешкото сърце. Като имате предвид всичко това, вие може да си кажете Как? Ние дължим ли тогава на тия дървета, от чиято енергия се ползваме днес? Едно дърво, това е собственост на едно разумно същество. В такъв случай, мислите ли, че уния същества, които са оставили своите кости своите тела долу в почвата да се ползвате от тях, няма един ден да търсят тази своя собственост. Голямо зло в света днес иде именно от камените въглища, чието от окултно гледище много от тия същества, които хиляди години са били свързани с земята, Днес при изгарянето на въглещата, било във фабриките, в параходите, в треновите и другаде, си освобождават и създават големи злини в света. Защо? Защото някои от тия същества, които са били свързани с дърветата, вървят в нисходяща степен на развитие. От тук ще извадя една аналогия. А именно, както растенията представляват един преходен етап към развитието на човека, тъй и човекът представлява един преходен етап към развитието на ангелите. Енергията, която ние събираме в нашите тела от земята, един ден ще бъде полезна на други, по-висши същества. Тя ще бъде основа за културата на един по-висш свят от сегашния. Ще кажете, какво от това ще дадем енергията си? Злото седи в това именно, че ако вървите в нисходяща степен на своето развитие, вие ще бъдете заплетени в тази материя и няма да може да се освободите. Но ако вървите във възходяща степен на своето развитие, ако вървите към Божественото, вие лесно ще се освободите от тази материя, в която сте заплетени. Като оставите телата си на земята, вие ще бъдете свободни от тях. И като влезете в ангелския свят, ще се ползвате от благата, които сте оставили на земята. Та като ученици на окултната школа, вие трябва да имате по-дълбоки разбирания за живота. Аз ви обръщам внимание на това, за да не се роди във вас страх, да се пазите от сянката си. Не. Веднъж сте дошли на земята. Вие сте свързани с нейните закони. И трябва да се развивате по божествен начин, а не по-човешки. Ще вървите и надолу, и нагоре. Човек е дърво, съставено от други две дървета. Тия две дървета съставляват двете главни системи в човека. Мозъчната и симпатичната нервна система. Клоните на мозъчната система се разпространяват надолу, чак до крайниците на тялото, а корените му са горе в мозъка. В това отношение човек представлява дърво, насадено в една сексия. Другото представлява стомашния мозък, или тъй наречената симпатична нервна система, която се състои отред възли, ганглии, разположени най-много в областта на стомаха. Корените на симпатичната нервна система са наседени в ганглиите, т.е. в стомашния мозък, а клоните й отиват нагоре. Значи клоните на тия две дървета се приплита. По какво се отличават тия две системи? По своите резултати. Мозъчната система е носителка на електричество. Затова, ако тя се развие повече от другата, човек почва да съхне. Щом човек почне да съхне, това показва, че преодоляващо влияние в организма му има мозъчната система. Електричеството отнема всичката влага от организма. И за това човек става сух, без влага. Безводен е той. Симпатичната нервна система се отличава с обратни резултати на мозъчната. Тя е носителка на магнетизма в човек. Когато тя е развита в някой човек, той надибилява. Явява се натрупване на излишна материя, която се обръща после в тластини. Следователно, тия две системи могат да се коригират една друга. Когато човек затластее много, какво трябва да прави? Да упражнява ума си. Всички хора, които не мислят, затластяват. Такъв човек става един чувствен обект. Той само чувства, но не мисли. Задебилееш ли сега? Наблюдавайте как става растението у вас. Как се развиват отделните ви удове. Някой път за пример носът ви не расте на дължина, но се разширява. Ако расте на дължина, означава че му се придава известен умствен колорит, но ако се разширява без да расте на дължина, придава му се повече чувствен характер. Следователно, широчината на носа винаги трябва да съответства на дължината му. Правили ли сте измервания в университета? Да видите, ако един нос е дълъг 6 см. Каква широчина му отговаря? 35 мм широчина. Да, 35 мм е нормата. За един 20 годишен човек 3 см или 30 мм широчина на носа е малко. Това означава слаба дихателна система. Тоест, такъв човек може да има силен интелект. Но мисълта му не е дълбока. Защото дълбоката мисъл винаги подразбира дълбоко дишане. Това дишане не трябва да става бързо, но медлено. Аз ни препоръчвам бързото дишане, но медленото, плавното дишане. И когато си лягате и когато ставате ще се внушавате, че дишате медлено. Носът и челото в човека представляват два отделни свята. Носът е светът на физическия човек. Той е и от мъжки пол, но раздвоен. Всички негови пориви са все към земята. Челото е светът на вишия, на горния човек. В него няма развояване. Той нито е мъж, нито жена. Той е човек. Във вас сега може да си появи мисълта Веднъж родени така, как можем да си помогнем? Вие се лъжите. Не сте родени така. Вие си предполагате само, че сте родени. Никой от вас още не е роден. Вие сте само въплатени в материята. Но въплатяването не е раждане. Раждането е един божествен, един естествен процес на душата. Въплатяването е един неестествен процес. Ако някой каже, че е роден така, то значи, че той може правилно да се развива. Щом е въплатен в материята, той трябва да употреби своя виш Божествено, за да се разплете. Как ще се разплете? По какво се отличава въплатяването? Въплатеният в материята човек е крайно капризен. Каквото види по улицата за ядене, все му се еде. През дето мине, все ще си купи нещо и ще дъвче. Ще напълни джобовите си с орихи, лешници, ябълки и други подобни. Ако го питаш, защо дъвче постоянно, ще ти отговори. Да минава времето по-лесно. Той ще чете всякакви книги безразборно. Романи, История, философия, математика, естествени науки и други? Всичко в него е каша. Ако го запиташ, какво специално го интересува било в някой от романите, които чете или в някой от научните книги, ще каже Чета колкото да си прекарам времето. Какво ти интересува в философията на Еди когоси? да видя неговите възгледи. Такъв човек обаче няма нещо определено, към което да се стреми. Не, не трябва да бъде така. Чета ли някакъв роман, трябва да зная каква е основната идея в него. Проучвам ли някаква философия, трябва да зная каква е основната идея в тази философия. Следователно, човек, който се е родил, трябва да има една основна идея. Аз желая всеки от вас да има една основна идея. За следния път развийте темата номер 10. Основната мисъл на личния ви живот. Вие ще кажете... Това е една свещена идея. Тя въжи лично за нас. Аз бих желал да имате една свещена идея. Бих се радвал на това. Не казвам, че вие нямате свещени идеи, но може би вие още не сте намерили в себе си тази свещена идея, а желая да я намерите. Тъй, както ви гледам, Знаете ли на какво ви уподобявам? Вашето положение мога да сравня с това на България. Например, българите сега имат много дългове. И всички финансисти се чудят как да оправят положението на България. България има скрити много богатства. Въглища, скъпоценни камъни, злато и други. Но не могат да ги намерят. И за това българите си казват, хайде да направим един заем, да подобрим положението си. За заем всички мислят, но никой не мисли да намери в себе си тази основна идея и да е използва. Тя е богатство, енергия, скрита вътре в човека. Американците се отличават от българите по това, че те имат основна идея. Те казват, ние ще обработим и основно ще използваме богатствата, които се намират в нашата държава. Ако отидете в Америка, никъде няма да срещнете бедна студентка или беден студент, на които богатите американци да дават пари, подарък. Ако някой богат американец иска да помогне на един беден студент, ще му каже Господине, аз имам предвидена известна работа за тебе. Ако се заемеш да я свършиш, ще ти платя добре. Докато е свършиш, ти си задължен по отношение тази работа. Свършиш ли я, ти си съвършенно свободен. Отлична черта е тази у американците. Там слугините работят 8 часа дневно. След този 8-часов труд, тя прекратява работата си, облича се хубаво, взима чадъра си и излиза. Господарката Дума ни ей казва: Вечерта се прибере своята стая, легне си, свободна е. Никой не я безпокои. На другия ден пак започва работата си. Извън работното време тя е свободна да си действа както иска. В България няма такова нещо. Това, което става между българите, говори за безиден живот. В тях няма никаква основна идея. Сега вие сте българи. Родени сте в България. Питам ви, имат ли те някаква литература или някакви исторически паметници, от които да се види каква е тяхната основна идея? Те и досега са безидейни хора. Не, че нямат идеи, много идеи са имали и имат, но основна идея в техния бит не са имали и нямат. Като ви казвам това, аз искам да ви предпазя от атавизъм. Атавистически гледам и във вас се заражда същата характерна черта – да разпръсквате енергията си във всички посоки. Ще се пазите от това. Преди всичко трябва да знаете, че сте мислещи същества. И за това трябва да имате една основна идея в света. Ще пребродите цялата земя и отдето идея ще намерите тази основна идея. Като намерите тази идея, ще я турите на най-свещеното място в себе си. А всички ваши идеи ще поставите съответно съотношение към нея. И като работите по този начин, значението, което придобивате, ще има полза за вас. И тогава, като растете и се развивате, няма да устарявате. Но във вас ще става едно вътрешно разширение. И тъй, това, което ви казвам, е необходимо за един окултен клас. Ако вие не вземете предвид тия мои думи, аз знае какви ще бъдат резултатите на една окултна школа, която няма основна идея. Всички такива школи се разпадат. Не само това, но и вашия живот ще се разпадне. И за в бъдеще, каквато и работа да вършите, ако нямате една основна идея в себе си, животът ви ще се разпадне и вие нищо няма да спечелите. Нашето желание всички вие да имате успех в живота си. За да намерите тази основна идея, тъй ще разпределите времето си. Че ще оставите известни часове през деня, известни часове през нощта, като се пробудите да отправите една силна струя нагоре. Ще мислите за Бога, за слънцето, за светиите, за всички велики хора на миналото, за всички хора на идеите, които и сега живеят. Ще размислявате, през което и да е време от деня, по една, две, пет, десет минути, за да се свързвате с тях. Това ще бъде един процес на растение във вас. Тъй ще укрепне и духът ви. Вие трябва да мислите, че всичко може да направите. Можете да направите всичко. Но кога? Когато сте във връзка с всички добри хора, които в купом съставляват едно божествено тяло и всички си помагат. Значи всичко може да направите заедно с добрите хора по света, а сам нищо не може да направите. Ако искате да бъдете силен, ще си кажете аз, добрият човек и всички добри хора в света с мене, плюс Бога с мен, който е над нас, всичко мога да направя. Тъй седи законът. Ако някой каже, аз мога да направя всичко, това е една трета от истината. Ако кажете... Аз и всички добри хора можем да направим всичко, това са две трети от истината. И ако най-после кажете Аз, включая всички добри хора и Бог, можем да направим всичко, това са три трети от истината. Това е главната идея. Като казвам всички добри хора, подразбирам изобщо всички добри хора, които живеят по цялото земно кълбо. Било като живи или заминали за другия свят. Всички съставляват едно цяло с Бога. Когато работим с тази основна идея, те са готови да ни помагат всякога. И във всичко. И в науката, и в изкуствата, и в живота. Ако имате едно изкуство в себе си, художник сте, например, и имате тази основна идея, те ще ви помагат и вие ще бъдете отличен художник. Ако сте музикант или писател или философ и имате тази основна идея в себе си, те ще ви помагат, ще вдъхнат във вас нова култура, нови идеи и вие ще се проявите като отличен музикант, писател или философ. Може да сте търговец или какъв иде в света? Имате ли тази основна идея в себе си? Всички ще ви помагат и този малък кръг на дейност, в който се проявявате, ще бъде за вас благословение. И тъй, първото нещо, което искам от вас, е да се самоопределите в себе си. Аз казвам, пътят на ученика е едно строго самоопределение. Определите ли се веднъж в себе си, няма да се изказвате навън но ще бъдете твърд като диамант. Всички важни условия ще се смягчат постепенно и вие ще си пробиете път и сега, и за бъдеще. Нашето желание не е да се определите само за 5, 10, 15 години и след това да се разкапи у вас всеки стремеж. Но сегашното ви самоопределение – да бъде за в бъдеще един велик етап от вашите минали стремежи. При сегашния развой на човечеството, в пътя си, вие ще срещнете една малка мъчнотия. Аз се наричам малка мъчнотия, понеже е кармическа. Затова, за да можете да пренесете тази мъчнотия, всеки от вас трябва да бъде силен, да има един морален гръбнак, за да не попадне в слабост и да не се подхлъзне, да не се върне назад. Знаете ли в какво седи подхлъзването на ученика? Непослушанието. Не подразбирам послушание на онова, което аз казвам, но послушание на онова великото, божественото, което говори в нас. Когато ние не се подчиняваме на уния велики основни закони, върху които почива животът на нашето съзнание. Всеки от вас се приготовлява да стане гражданин на Царството Божие, за което трябва да има правилни отношения към Бога, към своята душа и към ближния си. Вие не можете да установите тия правилни отношения, докато нямате една основна идея в себе си. Ако нямате такава основна идея, вие ще мясате на уния като играчи, които всяка вечер се събират да играят на скамбил, на Домино и все се побеждават. Аз казва го победих. Все се побеждават и победени оставят. Губят си времето. Аз ви навеждам на тази велика мисъл, понеже и вие скоро ще играете на карти. На домино, на скамбил и други. Редактирането на един вестник или на едно списание, например, аз наричам игра на домино. Защо? Да редактираш един вестник, значи да започнеш да мислиш какво да готвиш на тия хор. Ще почнеш да се нагаждаш към тях. Ще мислиш какво да им наготвиш днес, утре, други ден и така нататък. Дано задоволиш вкуса им. Като ви казвам това, не трябва да ми съсърдите. Аз не обичам иллюзиите. Вие трябва да знаете нещата тъй, както са в действителност. Някъде ледът е тънък, а мястото дълбоко. И аз ти казвам, не ходи по този лед. Той е тънък. Ще се щупи и ти ще потънеш във водата. Някой казва, аз ще напиша една статия, но нека да видя какви са нашите хора, какви са техните изисквания и така нататък. И започва той да приготовлява нещо по вкуса им. Дойде обаче някой от провинцията, който чел тази статия и казва Не ми се харесва тази статия. И започвате вие да се нагаждате по вкуса на вашите читатели и по вкуса на съвременните изисквания на обществото. Но на какво ще замяса списанието писанието ви? Друг път вие казвате ние още от първия път ще напишем нещо силно. Ще прокараме истината. Добре, направете опит и вижте колко абонати ще имате и в единия, и в другия случай. Американците, които са толкова практични и до сега търсят начин как да издават едно независимо списание. И всеки ден те се приготовляват за такова списание. Но разгледайте американските списания. Всичко ще намерите в тях. Но не и дълбока мисъл. Ако се прокара в техните списания или вестници някоя трезва мисъл, тя ще бъде дадена или от някой индиец, или от някой изпаднал славянин, който търси начин за прихранване. Но самите американци не могат да дадат нещо дълбоко. Те се занимават с повърхност на мисъл. Изчитат, че не може да се роди втори Марк Твен. Мислят го гениален. Да, гениален е да усмее всичко и то тъй майсторски, че ти като го четеш сам се смееш на себе си. Да усмиваш нещата и да мислиш, че по този обратен път ще можеш да морализираш хората, това не е възпитание. Това не е божествен метод на въздействие. За сега в света съществуват два метода. Два пътя, чрез които се въздейства на хората. Единият е чрез осмиване, другият чрез нагаждане към техните вкусове. Но и двата са временни. Истинския метод се отличава от тях. Действително, ще пишете това, което хората са годни да разбират. Но о всички ви трябва да има една основна идея. Да кажем, че пишете за реформите в обществото. Вие постарали ли сте себе си да направите една реформа? Ще кажете, ние младите ще съберем пари помежду си и списанието ще почне да излиза. Мислите ли, че парите ще оправят работата? Списание с пари не се издава. Той трябва да го знаете. В списанието трябва да се вложи живот, трябва да се вложи една божествена идея. Да издаваш списание, това е сериозна работа. Не е въпросът в множеството на абонатите. Ако вие, младите, искате да издавате едно списание, то трябва да бъде строго идейно. И между вас трябва да има единство и обединение в идеята. Почнете ли да се разделяте, да политиканствате, мен там ме няма. Аз обичам идейните работи. И за тях съм готов да помагам. Но дойде ли въпрос до личните работи, от тях не се интересувам. Аз желая всички вие да бъдете идейни. Само онези от вас които са проникнати от една божествена идея, ще останат като работници на това дело. Аз не ви правя опрек, но ви предупреждавам. Сега носът и волята ви се съединили, правят заговор против божественото във вас. Следователно, ако се заемете да издавате едно списание и един ден се скарате, Питам ви, каква полза ще имате от това списание? Казвате, ще придобия една опитност. Ако веднъж се напия и след това ме набият, трябва ли втори път пак да се напивам? Достатъчно е веднъж да ме набият. Защо трябва и втори път да се напивам? Защо трябва и втори път да ме бият? Ако въпросът е да придобия такава опитност, ще отида в една кръчма, там все ще се намерят пияни, ще видя как бият някого и ще си кажа, лошо е пиянството. Придобих тази опитност. Аз ви казвам тия неща, защото не искам да се обесърчавате. Предпазвам ви от обесърчението. И тъй, във всяка ваша постъпка, трябва да вложите нещо идейно, за да я осмислите. Света има две основни идеи. Два метода, по които могат да растат и да се развиват нещата. Единият метод е чисто човешки, другият божествен. Вие започвате една работа, която е човешка и божествена. Тогава 25 на 100 от успеха и от вас, 50 на 100 от Бога и 25 на 100 от живата природа или, както аз я наричам, окръжаващите ви хора. Следователно, тези три фактора трябва да действат всякога в съгласие помежду си, за да може каква и да е идея да успее. Затова вие трябва да устремите всички ваши сили към една цел, да развивате божественото себе си и да му дадете предимство над човешкото. Аз бих желал, като се срещнем, всеки да види в другия една Основна божествена идея, различна от неговата. Красиво е, когато хората, които вървят в един и същ път, се различават в своите прояви. Един изучава, например, външната страна на някоя наука, на някой въпрос, друг – вътрешната, но няма разногласие между тях. Един изучава живата философия. Друг – математиката, трети – музиката, четвърти – изкуствата, пети – болезнените състояния на човешкия организъм и така нататък. Но виждаш всички тия хора са в съгласие и хармония помежду си. Всички са положителни хора. Всички са хора с основна божествена идея. Всички трябва да се стремите към положителното. Малко да е, но чисто. При това бих желал да развиете друго едно качество себе си, което липсва в българите, а всички вие сте българи. Един от големите недъзи на българите, че те нямат почитание един към друг. Той липсва и у вас. От изследванията, които съм направил, съм заключил, че религиозното чувство у българина е слабо развито. Благородното чувство в човека е резултат само на религиозното чувство. Понеже българина има този недостатък на непочитание на другите, той може атавистически да се прояви и във вас. Един българин, като отиде в кръчмата и се напие... Може да изнесе и най-интимните работи, които са му като на приятел. Някои казват, какво от това, че е изказал тия работи? Аз забелязвам, че същото това нещо става и между вас. Има някои работи, които не трябва да се изнасят. Аз няма да ви кажа защо, но казвам, че това е фуштърб на самите вас. Ако вие изнесете някой от интимните работи на някой ваш приятел, вие сами ще се спъните в живота си. Ако Великият Закон в света беше такъв да изнасяме всичко, защо природата не е изнесла всичко? Защо го държи закрито? По същия закон има много свещени работи, които ние трябва да пазим. Докато ги пазим, има благородство в нас. Изнесем ли ги, ние сами се унищяваме. Ние сами се компрометираме. Човек, който изнася свещените неща, аз казвам, че този човек проституира. Има известни свещени работи, до които като дойде да говорите, кажете Приятелю, по този въпрос няма да говорим. До тук ще спрем. Например, аз говоря за човека. Говоря за неговите погрешки по отношение неговия ум, неговото сърце и неговата воля. Но дойде ли до човешката душа? Аз казвам, за душата не говоря. В мене има едно качество. Когато говоря за човешката душа, аз говоря само за доброто в нея. Той, което знае, той е, че Божествената душа няма абсолютно нищо лошо. И когато човек живее душевен живот, т.е. когато душата му взема участие във всички негови мисли, чувства и действия, такъв човек аз наричам новороден човек. Божественото от човека няма абсолютно нищо лошо. Но когато се отнася до човека въплатен в материята, то е друг въпрос. И когато някой път аз правя бележки, те се отнасят до вашето въплатяване в материята. Такива са вашите отношения. Но когато се говори за вашата душа, въпросът седи другояче. За това, вие трябва да имате две мнения за себе си. Човек едновременно е нещо човешко и нещо божествено. Това е правото положение на нещата. За това ще гледате всички да развивате. Божественото себе си. Във синца ви божественото не е укрепнало. У някой то е много слабо, като малко детенце. И ако вие не се заемете с вашия разум да пазите божественото от животинското, от в себе си, то ще се усъкати. И при сегашното си развитие вие ще се спънете. Ще се върнете назад най-малко хиляда години в живота си. Аз ви говоря като на окултни ученици. Ако не бяхте такива, опасността за вас ще, ще да бъде по-малка. Понеже детето, като знае де седят сладките неща, като знае, че има скрити някои работи, отива да ги бърка. Като не знае, не бърка и по-малко опасности има за него. Вие сте научили много работи, за които ще ви държат отговорни. Знанието всякога прави човека отговорен. Щом ви се разкрие една каква и да е малка тайна, тази тайна веднага увеличава вашата отговорност и вие сте свързани плетени с нея. Ще кажете, защо е това свързване? Забележете едно нещо. Целокупният човек расте нагоре. Той е хубавото. Носът и брадата растат надолу. Като разгледате хиромантически линиите на ръката си, какво забелязвате? Как расте линията на сърцето? Наляво. На къде отива линията на ума? Надясно. На къде отива линията на живота? Надолу. Значи имаме пак същия закон. Линията на живота отива наляво. Линията на сърцето наляво. А линията на ума надясно. Тогава на къде отива линията на съдбата? Надясно. Нагоре. От тук носът и брадата ръстат надолу. Сърцето и животът наляво. А движението на Божествения ум Върви надясно. Отношението или пропорцията между тия величини е едно към две. За това не трябва само да мечтаете върху Божественото, но и да се спирате върху Него. Да работите за развиването Му. Вие ще ме питате, в какво седи Божественото? Ето в какво се проявява Божественото. Когато имате един приятел, старайте се да откриете една добра черта в него. Мнозина от вас се оплакват, че няма кой да ги обича. Аз ще ви препоръчам едно правило. Какво трябва да правите, за да ви обичат? Всички може да използвате това правило. То е следното. Имаш един приятел, който искаш да те обича. Намери в него една от най-добрите му черти. Дръж е постоянно в ума си и той ще те обикне. Щом го критикуваш душата си, той не може да те обича. Между него и тебе винаги ще има една междина. И тъй, за да ви обича някой, законът е следният. Ще намерите, едно хубаво качество в този човек и ще го държите в ума си. Ако постъпвате така, няма да се намери човек света, който да не ви обича. Този човек, като те срещне, ще каже, има един човек в света, който държи в ума си една хубава идея заради мен. Вън от това правило, вън от този закон, не могат да съществуват правилни отношения между хората. Казвате, трябва да познаваме човешкия характер. Приложете това правило и ще познаете човек. Приложете това правило за два месеца помежду си или един за друг сам. Срещнете някого, когато не обичате. Постарайте се да намерите една добра черта в неговия характер и да го обикнете. Направете този опит за два месеца. Отделяйте всеки ден, сутрин 5 минути, на обед 5 минути и вечер 5 минути, за размишление върху добрите черти на вашите приятели. Ще постъпвате при този опит последния начин. Като станете сутрин, най-първо ще се спрете върху себе си. Да видите, имате ли една хубава черта. Едно отличително качество, по което да се различавате от другите. И ще задържите това качество в ума си. За това качество ще се обикнете и ще го отправите и към другите. Като направите този опит с вас, вие се свързвате с невидимия свят. На обед ще правите този опит с вашия приятел. Пак 5 минути. Вечер ще правите опита с вашия ближен. Като правите опитите си, ще гледате може ли възоснова на той хубаво качество, във всеки едно го, да се съгради нещо ценно. Може. От опита ви през тия два месеца ще видим каква обща идея може да се извади. През тия два месеца и аз ще отделям по 15 минути на ден да намеря по едно добро качество във вас. Не ми е оставало досега такова свободно време. Но сега ще отделя малко от времето си, ще го посветя само за това, да намеря доброто във вас. И след два месеца, до 9 февруари 1924 г. ще формулираме това ново правило. Ще направим този опит да видим, може ли това правило да работи между българите. Ако работи, добре. Ако не работи, ще направим втори, трети опит, докато най-после това правило проработи. Вие сте млади, силни, и желанието ме е да не хабите на празно силите, които имате сега. Аз искам всички ваши сили, и на ума, и на сърцето, и на волята, да се използват за добро. Аз искам вашия бъдещ живот да бъде съграден не на гранит, а на една диамантина воля, която да не се разклаща от никакъв вятър, от никакви бури и да имате една основна идея в себе си. Да вървите божествения път без никакво спиране. Това е което трябва да стане всеки едно от вас. Аз ви говоря приятелски, защото искам да се развивате, да напредните живота си. По-възрастните ваши брати и сестри очакват да излезе нещо от вас. Те очакват от вас нещо, което в тях няма. Имат право да очакват. Но вие трябва да знаете, че за постигане на възвишеното. На божественото, на благородното в човека, се изискват усилия. Вие трябва да правите тия усилия. Ето, наскоро дохожда тук Марто, отличен виолонист. Той проявява такава техника, такова знание, но всичко това е постигнато с усилие, с труд и постоянство. Днес един наш приятел, художник, изложи картините си, в които личи знание, разбиране на краските. Но през какви мъчнотии, през какви борби е минал той? И всички видни писатели, всички реформатори, в каквото и да е направление на живота, са минали все през борби това отношение всички вие може да се ползвате от техните опитности. Аз искам животът ви да бъде красив. Най-първо да сте доволни от себе си. Има едно вътрешно, морално, божествено доволство в човека. И аз желая всички да имате невъжни похвали, а това дълбоко. Вътрешно доволство в себе си. Когато човек има това доволство, той е силен и мощен, не отпада духом. Това доволство аз наричам вътрешна връзка, която съществува между всички възвишени същества. Сега тази връзка не е скъсана, разхлабена е, но аз желая, тя да се уекчи. Например, някоя кост във вашето тяло се изкълчи навън и после се намести. Веднъж излязла тази кост навън, тя е придобила вече навика често да излиза. И наистина, виждате, при най-малката мъчнотия в живота, тя излиза навън. Някой път и във вас има такива навици които се проявяват атавистически. Не е лесно да се намести една изгълчена кост в човек. Много ще вика човек. Много ще плаче. Същото нещо е и по отношение на вашите мисли и чувства. Докато се наместят те, много ще плаче човек. Кога ще ги наместваме? Няма да ви казваме. Но ще усетите такива болки, които едва ще издържите. Дойдете ли до най-силната болка, всичко ще се намести. Всяка болка в света има свой максимум на проявление. Дойдете ли до крайния предел на болестта, тя или ще премине, или ще изгубите съзнание. По-добре е болката да се прекрати, отколкото да изгубите съзнанието си. Въпросът не е да се премахнат мъчнотиите, а да се разрешат. Няма отлагане вече. Всички околтни школи, всички околтни ученици съзнават, че всички мъчнотии са дошли до крайния си предел и трябва да се ликвидира с тях. До 1925 г. вие трябва да ликвидирате със сметките си. Нищо повече. Имате на разположение още две години. Не ликвидирате ли със старото, аз ще замоча. Не, че е страшно, но казвам, че когато човек се спира в своя път, дохожда до онази точка на замръзване, дето всяка умствена, всяка духовна деятелност представа. И тогава човек започва да живее един посредствен живот. А човекът не е в посредствения живот. В тия две години вие ще се стегнете. Усилено ще работите. Няма какво да се плашите. Геройство се иска от вас. На вас, младите, казвам, по-добри времена от тия за вашия растеж не са наставали. За това ще гледате да ги използвате. Ще развивате Божественото. И тъй ще се насърчавате. Ще отправите едни към други добри мисли, добри чувства и желания. Ще дойдат и обратните процеси на ума, на волята. Ще се разгневите. Ще се съмнявате. Всичко това обаче са вържни промени. Не са някакви дълбоки вътрешни били. Това не засяга вашия живот. Ще гледате същността на нещата. Ще бъдете като онзи пловец, който пори водата с гриблата си и върви напред. Вие може да срещнете по-малки или по-големи вълни. Но като гребете непрекъснато с греблата си, ще достигнете брега. Ако оставите греблата си и кажете, какво ще стане с нас, дали ще излезем благополучно на брега и така нататък, вълните могат да извият лодката ви и да ви потопят във водата. Не, вие ще държите само греблата си. Вие трябва да излезете на другия бряг. Другият бряг, това е новата култура. И аз ви казвам, вашите гребла, вашите лопати са здрави, трябва ви само работа и то постоянна работа. Тайна молитва. Само светлият път на мъдростта води към истината. Тя постоянно ни весели. Лекцията изнесена на 2 декември 1923 година в град София.